do <laughs> ndoa ni hasubu injema tena ambapo naukaribisha katika makala ya neno litosimama ni wakati mwafaka kabisa ambapo naukaribisha katika makala haya juma hili ambapo tunaendelea kujifunza mambo mengi kabisa katika makala ya neno litosimama naye mchungaji Geoffrey Ngige kutoka kule Seattle Washington je unajua kwa bwana anakupenda neno hili ambalo litosimama litaletwa kwetu na mchungaji Geoffrey Ngige lakini kabla ni Uh, ni kwetu kutoka kwa Sheraton Washington ningependa asubuhi ama siku ya leo ndugu mpendwa niachilie wimbo wa kwaya Inayo wa bonde bonde SDM wanatuanzia na wimbo wao wanashema bado kitambo tu basi watakapopata nitamleta moja kwa moja mchungaji Geoffrey kutoka Sheto Washington ambapo tunaenda kuangalia kitabu cha mwanzo ni makala ya neno litasimama 213 ina 0100095 sufuri 2134010095 tangu tutotete tutamwona mawingu tuna hii ya, mba, msifada, ike, myo, ya tuna, jaya, siku aliyosema Yesu ya kwamba msifadhaike miyanyimwe makao yako tayari tuna hii ya siku aliyosema Yesu ya kwamba msifadhaike ndio yanimwe tao yes. ya ku tayari bado kitambo tu tutamwona Yesu mwaviguni akija na jeshi la mguri Yesu kutimiza ahadi yake Yesu mwaviguni akija na jeshi tamuona mwokozi mawingu ni akija ndio mpindua ni makala ya neno litoshimama asubuhi leo ni tarudi kwa huo wimbo watu tamatishie wanajulegana ponde azidi kwaya na wimbo bado kitambo kwa sasa mchungaji Geoffrey Ngige kutoka kule Seattle Washington A karibu mchungaji uka yaneno yaliyo ya juu ya mbinguni na wakati ni wako Asandi sana, asanteni sana mtumishi wa Mungu. Inakupata kwa njia iliyo sawa. Na ni tumaini langu ya kwamba wasikilizaji wetu popote pale wanapoendelea kututegea wanatupata kwa njia iliyo sawa. Na wakati huu tunazidi kuendelea katika neno na kwa kuwa hili neno ndilo linalo tujalia kuweza kuwa mpaka na pumzi ya uhai wa katika huu. basi zinabudi budi kuwakaribisheni wasikilizaji wetu popote pale mnapotusikiliza na tuweze kumkaribisha Mungu aweze kuwa pamoja nasi katika asubuhi ya leo jioni ya leo ama mchana wa leo mahali popote pale huko ama usiku kwa hivyo hebu tuweze kuomba kwa pamoja Baba wetu na Mungu wetu muumbaji wa mbingu inchi bahari na chemichemi chemi za maji Wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine Wewe ndiye uliyeku wako ndiye ulioko na wewe ndiye utakao kuwako Tunakuabudu tunakushukuru tunalihimidi jina lako ndilo jina linalopita majina ingine yote duniani. Jina lililo na ukombozi. Wakati huu na saa hii baba wa biguni tunapoendelea kuganga neno lako kupitia kwa hii radio yetu ya Baguzi Global Radio. Tunakushukuru kwa ajili ya radio hii. Na tunaendelea kuomba kwa ajili ya mambo yote ambaye yanaweza kufanikisha mpango ya redio hii ili iendelee kadri ulivyopanga ndipo neno lako kupitia kwa redio hii iweze kufikia wengi tunashukuru kwa wale wanaotusikiliza wakiwa mbali wengine wako kule Afrika wengine wako kule katika uh, katika uh, uh, mid-east wengine wako duniani kote kote mahali eh, wakati huu wanapotegea sauti ninakuomba uwabariki na ubariki familia zote ambaye zimewakilishwa katika kusikiliza neno siku hii ya leo. Nami kama mtumishi wako naomba baba kwa kuwa wewe unafahamu mimi ni kiumbe kidhaifu. Ninahitaji msaada wako Ukanitumie kadri utakavyo utakavyoona inafaa na sote tuweze kubalikiwa kwa pamoja. Baba, ninaomba roho wako mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha. Mapenzi yako afanyike katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Basi wapendwa wasikilizaji Tunaona ya kwamba katika siku ya jana tulikuwa tunaendelea kuangalia juu ya ukweli ulioko ndani ya maandiko na tukaona ya kwamba mtumishi wa Mungu ambaye ni Yakobo ya yeye mwenyewe anaelezea ama tunaelezwa jinsi alivyoweza kutoka kwa mjomba wake na akaweza kuelekea kwao lakini jana tulikuwa tunaangalia usiku uliokuwa mkubwa sana usiku aliyeweza kumenyana na malaika na tukaoangalia jana kitabu cha mwanzo 32 na, na mwanzo 33. kuwa yeye alisikiliza sauti ya Mungu tuliona ya kwamba aliendelea kuwa na shida sana njiani maana alikuwa na kumbuka yale aliyoyafanya iliyomfanya kuweza kuwa mkimbizi katika nchi ya kigeni na alipokuwa sasa anakwea kuelekea nyumbani. Aliangalia milima ya kwao na akaweza kuwa na shida nyingi katika mawazo. Na tukaona ya kwamba chetani akiendelea kumkumbusha dhambi alizozitenda na vile alivyo tende ya baba yake, aliendelea kutabika sana. Tena alipokumbuka ndugu yake ya kwamba aliweza kumnyang'anya uzaliwa wa kwanza, basi ikawa kuingia huko kwao ili kuwa ni shida na aliweza kufahamu ya kwamba wakati kama huu anaweza kutokea na aweze kumwangamiza vibaya sana na kwa hivyo hata hivyo alikuwa anajua ya kwamba esau anaweza zafikiria, yeye amekuja ili amnyanganye yani uridi aliyekuwa anatamania sana uridi ambaye hiyo ilikuwa lengo la hivyo alikuwa na shida nyingi lakini Mungu wetu kama vile anavyojua tunataabika aliweza Mungu kuingilia kati na akaweza kumpatia nafasi na tena na zanji wa, wa malaika wa binguni. tunaona akaweza kuletea kundi la malaika makundi mawili ikaweza kuwa inamlinda na kumtunza kama vile Mungu alivyo kuwa ameahidi na alipofahamu hivyo Tunaona ya kwamba aliweza kuzungumza na akasema kweli Mungu aliyeniambia atanilinda atafanya hivyo na akasema kweli haya ni makundi mawili yanaoweza kunilinda Na ndipo tukaona pia yeye alifikiria ni vizuri aweze kufanya vile anavyoweza weza kumwalifu ndugu yake ya kwamba yeye amekuja na hana shida yoyote na ndipo tunaona ya kwamba kwa sababu kulikuwa kumeahidiwa kulingana na unabii uliotolewa zamani ya kwamba yeye angeweza kuamulizi na yeye ndugu yake mdogo mkubwa angemtumikia alijua ya kwamba hapa sasa ndugu yake anaweza ya kuwa na shida lakini akatumana na akaweza kunyenyekea na akamwambia watumwa wake nendeni mmwambie mimi mtumwa wake ninakuja unapoangalia unyenyekevu huo na ndipo basi a, a, akaweza kumualifu hata mimi sijakuja kulidhi kitu maana nina mbuzi na ng'ombe nina kondoo nina kila kitu Mungu amenibariki hivyo alikuwa nataka juu Esa ajue ya kwamba yeye ana vitu ambaye amebarikiwa nango lakini wakati watumwa walirudi walimwambia sawa nakuja na jeshi la watu 400. Ikawa na ha na hali mbaya katika kambi yao. Maana hawakumwambia jambo lolote lilo la kufutia bali kuwa na jeshi 400. Alifahamu ya kwamba ni vita na hakuwa tayari kwa vita. Na ndipo basi akawaganya. Akawaganya kundi lake na wakaweza kuwa makundi mawili naye akabaki akiweza kuomba na akamkumbusha Mungu uliniahidi ya kwamba wewe utanitunza na sasa mimi hata kama nilipita hapa nikiwa peke yangu basi nataka sasa uweze kunisaidia unirunde kutokana na mkono wa, wa ndugu yangu maana ninamuogopa naye anaweza kuja kuniangamiza na Mungu kwa sababu anasema ombeni nanyi mtapewa isheni mlango nanyi mtofunguliwa Baskendi naye mtapata kwa kweli aliweza kutimiza jambo hili na ndipo yeye akaweza kumfunulia binguni. akaona gazi iliyotoka binguni imeguza chini kaona malaika wakitoka juu wakiteremka kutoka juu na wengine wanapanda na ndipo basi hapa akasikia sauti ya Yesu ambaye ni mwenye huruma ambaye anajua shida zetu zote na anaweza kuokoa kweli kweli na ndipo basi tunapoangalia hapa tunaona ya kwamba alingengana na akaweza kumshinda maraika usiku kutwa na akabadilishwa jina lake hapa ukiangalia katika kitabu cha Hosea hiyo ni kumi na eh, Hosea 2:3 inasemekana ya kwamba yeye katika tumbo alingangana na ndugu yake na akamshika kisigino na aliweza pia alipo, alipokuwa akaanza kushindana na malaika na akabadilishwa jina akaitwa ak akaambiwa ak sasa wewe hautaitwa Yakobo maana ya Yakobo ya ni colman ni mtu ambaye eh, anachukua vitu kwa hira akaambiwa utaitwa Israeli ana ulishindana na Mungu na malaika na ndipo basi e, akapata mibaraka ambaye alikuwa amemitamania sana tangu e, nyakati zile na wakati huu huo huo ipo e, ndugu yake naye alikuwa anakuja kutoka sehemu ile ingine na Mungu akaweza kuzungumza na Esau na akamwonyesha jinsi wanavyostahili kukaa kumbe Mungu anakupigania hata unajua ukweli ulioko ni ya kwamba kama dunia hii ingekuwa na neno hili na kama dunia hii tungeweza kukaa kama vile Mungu anavyotaka wapendwa ninataka niwaambie zana za vita tunaojaribu kutengeneza zikipita na eh, yuko tutengeneze ziwe zimepita za wale wengine ili tuweze kuwa ndiyo tunaozungumzia ulimwengu na wanaskia hizo vita hizo zana hazinge kuwa na maana Yakobo alikuwa hana dhana za vita zote lakini yeye alililia Mungu na unaona huyu Esau hakuja anakuja kwa amani lakini alikuwa amekuja ili amuangamize lakini Mungu akaingilia kama vile alivyoingilia Rabani kule usiku bilimani. Akamuingilia na akamwonyesha ya kwamba ni lazima aweze kuangalia huyu ni mtu wa Mungu. Na ndipo hapa tukaona ya kwamba <clears throat> haeli wale wanavua nguo wa zao waweze kuwa na amri za Mungu waweze kukaribia ule mti. Jambo hili jana tuliloliona mmenyano na shida ambaye ya Yakobo alipata na ziliendelea kupata hata baada ya kukutana na ndugu yake na ndugu yake wakasikilizana akakubali kuchukua zawadi yake. Alikuja akaweza pia kukaa katika sehemu inayoitwa Sheshe na tunaona Bathae msichana wake ambaye alikuwa ni wa pekee alivyoenda kurandaranda akiacha watu wa Mungu na kwenda kuchanganyika na was, na, wa, na wasichana wengine na tukaona ya kwamba eh, eh, na tukaona ya kwamba yeye aliweza kuna jisiwa huko na ndipo Mungu ataweza akaweza kuingilia jambo lile Wapendwa Tunaangalia tunaona pia baada ya shida hiyo iliyopatikana yeye aliweza kuingilia kati na hapa tukafundishwa ukweli ni ya kwamba tusiweze kuingiliana sana na watu wasioweza kuwa na hali ya sio ya ungu na ndipo basi akaweza kuwaambia watoto wake waweze kuachana na miungu na aweze kuondoka na wakaweza mnafahamu mnakufahamu ya kwamba vile e, neno linavyosema ya kwamba al, e, watoto wake waliweza kuingilia kuwa watu sana kwa sababu ya kipendo kiliyotedwa na huyu na huyu na hawa wanaume na hata hivyo Mungu ni Mungu wa kweli. Na leo ndiyo tunataka kuangalie eh, hali vile itakavyokuwa. Kwa hivyo wapendwa karibii karibii karibieni ili tuweze kuangalia hali vile itakavyokuwa. Eh, leo tunataka kuangalia katika kitabu cha mwanzo eh uh, uweze kuona jinsi ana analivyorudi katika katika katika hali ya kuishi huko Cheshire katika kuishi huko yake hapa Cheshire uh, kuliletea shida. Na leo tunataka tuweze kuangalia jinsi vile alivyoweza kuingia katika nchi hii ya Kianani. Katika chapter 19 tunaangalia kitabu cha Genesis chapter 34 dak p na 37 ah uh, basi yeye aliingia na kaweza kufika katika enchi hii ya Kanani na alipofika katika enchi hii ya Kanani neno linasema ya kwamba yeye mwenyewe akafurahi na akaweza kufika katika sehemu hii ya Canaan na akaweza kufurahi sana kwa sababu alifika hapa Unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo inasema kitabu cha Mwanzo eh 3 verses 18 inasema hivi Yakobo akaja kwa ya akaja kwa mkwa, mkwa, kwa amani paka mti wa shehemu, wa Sheshemu ulie huko katika nchi ya Kanani na akaweza kufanya kambi katika mji ule na hii ukumbuka ya kwamba ni ombi ambalo alikuwa ameliomba pale katika beso ya kwamba Mungu angeweza kumrudisha kumleta tena katika sehemu hii ambaye ni ya Canaan na akaweza kusema na kuahidi ya kwamba utakaponileta itakuwa mimi nitakutolea sehemu yoyote ile ya kumi wa kila kitu ambaye utanipatia na kwa sababu yeye sasa amekuja na amerudi hapa akiwa na amani. Basi akakaa hapa katika sheshem na hapa ndipo pahali ambaye Ibrahimu alikaa kwa muda wa kwanza kabisa alipofika hapa katika nchi ya Kanaani. Hapa ni Nakumbuka sasa ni zaidi ya miaka century moja miaka moja imepita tangu Ibrahimu alipokuwa mahali pale. Na unapoangalia katika kitabu cha Genesis chapter 3:19 mpaka 20 anasema akanunua sehemu ya mahali pale nchi alipoweza je ku, kufika pale. Akaweza kutoa pesa na akanunua pa, pa, property na akaweza kujenga mahali pale na akaita eldash eldash uh, hivi ni kusema Mungu ni Mungu wa Israeli na ndipo kama Ibrahimu Biblia inasema ya kwamba akaweka mahali pale kitu ten uh, uh, ama hema ya kuabudu Mungu na akaweza kuwa kama Ibrahimu ya kwamba watu waweze kuwa wakiomba asubuhi na jioni kumbuka jinsi Ibrahimu alivyokuwa anafanya na sasa yeye amekuwa ndiye atakao anafuata nyayo za z, nyayo za Ibrahimu na hapa tunaona ya kwamba akafuata nyayo za Ibrahimu Akawa anatoa kafara asubuhi na jioni, akiwaongoza watu wa nyumba yake, Jinsi ya kuweza kumwabudu Mungu. Na ndipo neno linasema hapa akaweza kuwa na uh, tumaini la kuendelea. Ukiangalia hapa baada ya kukaa hapa, yeye aliweza kuchimba kisima na kisima hiki hiyo unakumbuka ya kwamba kilikuwa kinatoa maji na maji haya yanaendelea kutumiwa na watu wake na ndipo unaona ya kwamba katika kitabu cha injili ya Yohana nne, aya ni ya 14 Yesu alizungumza alizungumziwa na mwanamke msamalia juu ya kisima hiki alipokutana na mwanamke msamaria akamwambia walipozungumza mwanamke akamuuliza wewe unazungumza maji juu ya maji ya uzima wewe unataka kusema wewe ndiye mkuu kuliko baba yetu Yakobo aliyochimba kisima hiki na akanywa maji ya kisima hii na ndipo Yesu akamwambia ya kwamba hiki kisima ndiyo kistimbo na Yakobo lakini mimi nina kupatia maji ya uzima na ndipo tunaona basi alipoendelea kukaa pale katika sheshe kulileta shida ambayo sio kidogo na tunaona hawa watoto wake iliweza, uh, iliweza kutumika kwa njia isiyo sahihi naikaweza kuwa watoto wake walimwagha damu kwa ubaya sana katika cheshe. Tunaona ya kwamba yeye alikuwa na msichana mmoja tu katika hao wengine wote walikuwa ni wanaume. Na hivyo huyu mwanamke mwanadada msichana wake. Biblia inasema ya kwamba aliweza kuondoka katika uh, katika zizi ambalo ni la watu wa Mungu na akaweza kuranda randa nje ya zizi lile akitaka kuona watu wa ulimwengu huo jinsi wanavyo wanavyofanya ama wanavyoishi neno linasema hivi unapoangalia katika kitabu cha mwanzo 34 verse 1 Inasema hivi ya kwamba ina aka, a, ambaye ni binti wali, wa Ali wa Lea ambaye Lea alimzalia Yakobo na ni mtoto wa pekee akatoka kuona binti za nchi Katika sehemu ya pili inasema hivi mwana wahamoli, mwavi, wa hamoli mwavi mkuu wa nchi ile akamwona huyu binti wa yakobo ambaye alikuwa anaitwa daina akamchukua akalala na yeye akambikiri na jambo hili lilikuwa halikubaliki kabisa hata katika nchi ya Israeli na jambo hili hata leo halijakubalika isipokuwa watu wamelichukua ni sawa tu lakini Biblia inaonyesha wazi ya kwamba binti wa wasтана na wanaume wanastahili kusimama imara katika ujana wao na hawastahili kufanya ngono katika nje ya ndoa na jambo hili wapendwa inaendelea kuhimishwa na Biblia. Dio unaona dunia inaendelea kuharibika maana leo watu wanaoana hata kabla hawajaoana na baadaye ndiyo wanakuja kutangazia watu tuna harusi. olidi wan, wamefahamia na walioana kitangu wameishi miaka mingi. Biblia inaonyesha kwamba msichana anastahili kujitunza mwanamume na anastahili kujitunza hadi wakati ule ambaye wao wenyewe watafikia kilele cha kuoana waoane wakati hawajajua na kimwili Huyo dada aliacha kambi ya watu wa Mungu akaenda kulaandaranda na matokeo yalikuwa mabaya sana maana aliweza kuchukuliwa na kijana ambaye hakuwanajali maana bwana baba yake alikuwa ni mkubwa akaweza kumfanyia maovu na ndivyo basi jambo hili niliweza kuwakasirisha sana wasichana na wa vlana wa wa, wa wa huyu mzee na Simeon na Levi haiku hawakuweza kuona jambo lile lila, linaweza kunyamaziwa hivyo lakini walitenda nini unapoangalia ile kulipisha walipolipisha baadaye liliweza kumletea Yakobo hofu baya sana na ikamlazimisha kuweza kuweza eh, kuhama mahali pale na unaweza kufahamu hofu hiyo ilikuwa mbaya kiasi kikubwa maana baada ya miaka mingi Yakobo alipokuja kuwaga dunia alizungumza maneno haya Akawaambia kwamba sasa hapa mmeweza kunitabisha maana sasa mimi niko na watu wachache hawa watu wataweza kuniangamiza Ukiangalia katika Genesis 34 kazi Yakobo akamwambia Yakobo akawambia Simeon na Ravi umenitabisha niweze kunuka mbele ya watu hawa wakanani. Kanaani na mimi nina watu wachache wataweza kusanyika na wataweza kuniangamiza na ndipo wao wakashangaa wewe mzee unafikiria ya kwamba hawa, hawa hawa hawa watu tunaweza kuruhusu wae wakitendea msichana wetu kama kahaba haiwezekani jambo hili li, linaonye, linaonyesha alihuzunika sana maana baada ya miaka mingi aliyezungumzia kaligoo miaka hamsini iliyopita alipokuwa kule Egypt ama Misri alikumbuka jambo hili na akasema hivi katika kitabu cha mwanzo 30 eh, mwanzo tisa ukisoma katika ah, aya tano na saba inasema Kimioni na Lawi ni ndugu hanga zao ni siraha za jeuli nafsi yangu usiweze kuingia katika katika siri yao Pahali yangu usiweze kukunganika na uh, usikusanyike na na kusanyiko lao maana katika gadhabu yao waliua mtu na wakakata mkia wa wang, ng'ombe na kazabu yao na iraniwe maana ilikuwa kali na hasira maana haikuwa na huruma na hivi jambo linakuonyesha katika miaka hamsini bado walikuwa na ponda ponda mambo haya na ndipo basi yeye hakuwa ameweza kuweka mhuli jambo lile na aliweza kuonekana waliweza kuonekana walileta uovu mbaya sana katika nyumba ya Israeli na hivyo wale mataifa waliokuwa wanazunguka Yakobo wangeweza kumwangamiza na sasa hata kama aliingia kwa shida maana wao waliua watu unajua ya kwamba waliweza kuingia katika mapatano ya kwamba wale wanaume waweze kutairi na walipokuwa na shida sana katika siku ya tatu Ra, huyo Rai na Simeoni wakaingia na mapanga huko wakauwa wanaume wote na wakaweza kufanya uovu uliopita mipaka na ndivyo basi kwa sababu sasa Yakobo ameweza kuwa na shida. Mungu wetu hata wakati tunapojiingiza kwa shida bado yeye huwa anatushuhulikia vilivyo. Na anaendelea kuangalia na kuona ndani ya mtu mmoja mtakatifu mwenye haki na hivyo Mungu anatafuta njia za kutuokoa. Sasa Yakobo aliweza kuona kweli Sasa shida imeingia lakini Mungu hakumwacha, akamwambia sasa ondoka wewe kobo na uweze kwenda mpaka betho Betho ukikumbuka ni mahali alipoweza kupita na alipokuwa pale akaralia jiwe akiwa na safari ya kuelekea kwa babae kwa mjomba wake. Na hivi Mungu alipomwambia ondoka enda betho akakuvuka kweli pale niliweka nguzo na nikaweza kutoa hadi. ya kwamba Mungu atakuwa Mungu wangu nami nitaweza kumjengea nyumba mahali pale hivyo akakumbuka eh, ja, jambo lile na akaona neema ya Mungu akakumbuka hadi aliyoahidi Mungu pale ya kwamba Mungu atakuwa Mungu wao na kwa hivyo akaweza kuangalia atahamia pale. Lakini inaonekana hata kitendo hiki kiliyotendwa na Rawi na ndugu yake eh, na ndugu yake Simioni ilikuwa only sasa hao wana wa Israeli ama wana wa, wa Yakobo wameweza kuachana na Mungu kiasi na wanaingiza miungu mingine katikati kati yao. Na kwa sababu sasa Yakobo anataka hawa watu waweze kuwa watu peculiar, watu wa pekee, watu watakawa mwabudu Mungu. Na alifahamu ya kwamba Ni kupitia kwa miungu hii hata hawa watoto wake walikuwa hawana huruma, basi akawa anawaagiza, toeni miungu migeni kati yenu. Muone miungu yoyote iliyo katika yenyu muwe wa wasafi na mbadilishe nguo zenyu natuweze kuondoka na kwenda katika beto ndipo niweze kutengeneza madhabahu pale niweze ku niweze kumwabudu Mungu kwa hivyo already alikuwa anajua kuna miungu iko pale na ni lazima iondolewe na ni lazima itorewe na ni lazima wajifanye kuwa wasafi na waweze kukaribia eh, eh, beto ambaye mahali pale anakumbuka vizuri sana vile walivyowaagana na Mungu na ndipo waweze kumwabudu Mungu katika kweli na katika haki. Ukiangalia kitabu hicho cha mwanzo na tano. aya ni ya ya, ya pili inasema Yakobo akawaambia watu wa nyumba yake na watu waliokuwa pamoja naye Ondoa miungu iliyo kati na muweze kubadilisha nguo zenyu tuondoke twende katika Bezeri nami nitafanyia Mungu madhabahu pale Ye yeah, alionisikia katika wakati wa shida yangu Hivi wapendwa anataka niwaleze ya kwamba hapa unaona huyu mtumishi wa Mungu Sujaa wa Iman alichukua nafasi sasa kuwapatia hadithi hii nyumba yake akawaelezea vile alivyotoka kwao vile alivyoweza kujiondoa kwa eh, eh, kwenda kutoka kwao akielekea kwa mjomba yake na vile walivyoweza kuongozwa na Mungu na vile alivyokutana na Mungu katika beto na vile alivyoweza kuhakikishiwa na Mungu ya kwamba angerudi katika nchi hii na vile Mungu alivyomwambia jinsi atakavyombariki kwa hali na mali na vile atakavyokuwa mrini wa babu eh, baba babu yake Abrahamu na vile anavyostahili kuwa kuangaza nuru katika ulimwengu kumbuka kwamba. hapa sasa anawaonyesha mlistahili kuwa hapa muweze kuwa nuru lakini nyinyi mmekuja kuwa kama mataifa tu kuua wala wala Niportaambia basi toeni miungu migeni. Na mtakapoondoa kwa miungu hiyo kweli tutaweza kubalikiwa na Mungu na tutaenda Betho na hapo nitaweka madhabahu na tutaweza kuingamaza dhambi hii. na kuweza kukubaliwa. Na wao wakatoa miungu migeni yote na ilikuwa na mingi na pete na zilizo kuwa kwa masikio yao na ndipo wakaweza kuizika pale katika Shekemu mahali ambaye ni mtini ulioitwa Moroni Moroni uliokuwa huko Shekemu basi Ibrahimu Yakobo tunaona kweli alivyoweza kuwaelezea hata akitoka kwa baba yake bila alivyokuwa mtu ho, m, a, mtu ambaye hana chochote Halitoka na kanungu tu peke yake na akapita njia hizo zote na hivyo sasa anataka watu hawa familia kubwa ambaye Mungu ameipa amempatia iweze kuwa tayari watakapofika katika sehemu inayoitwa Beto waweze kumwabudu Mungu kwa kweli na amina na ndipo basi baada ya kutoa miungu hiyo Ibra, uh, Yakobo akaweza kuifunika na unajua hata walikuwa na vipuli, walikuwa na na na mapete zote hizo walikuwa wameshukua ni miungu. Hivyo wakaweza kuipeana na izote zikazikwa katika mororo ulio huko Chechem. Na tunaambiwa ya kwamba Mungu aliingilia pia jamii ile iliyoweza kuwawa na hawa vijana wawili na akaweza kuwaweka hali ya hofu sana. Hivyo hawakuwa na haja ya kulipisha eh, tena kwa huyu eh, Yakobo. Maana Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba ame, atakuwa na ye Na ndipo basi wakati huo tunaambiwa ya kwamba Yakobo al, pahali alipoweka ya ile ile nguzo ikiwa ni kumbukumbu kumbu, ya vile Mungu alivyoweza kuzungumza naye. Dipo panaitwa obeso na dipo anataka kwenda pahali Katika mwanzo hiyo na 35 aya ya saba anasema huko akaenda akatengeneza madhebeu akawa apakawaita Alipojenga madhabahu akapaita L LBLB series. Hiyo ni kumaanisha huko Mungu aliweza kumtokea alipokuwa amekimbia kutoka kwa ndugu yake, kutoroka ndugu yake. Basi hampa katika Betho tunaona safari yake sasa ametoka Seshem anaelekea e, ka, a, anaelekea katika Betho lakini hapo alikumbuka alipata kumbukuko kumbukumbu la mtu ambaye alikuwa ni nasi wa, wa wa wa baba ya e, mama yake aliyoitwa Debra na hivyo ni kusema mwanamke huyu alikufa akiwa katika uzee na Yakobo alikuwa anamkumbuka, alikuwa na, na natumikia mama yake, lakini hata katika mazishi yake kulikuwa na ile hali ya kulia kukubwa, maana alikuwa ni msaada sana kwa familia hii. Na hivyo wewe unaelewa tu mambo yanavyotokea wakati watu wanafiwa na mtu wao. Hivyo Yakobo aliweza kuona kumbukumbu hili na kaweza ku, eh, eh, kushakaya eh, ku, kuomboleza na wale, wale na kwa ajili ya huyo mtu lakini katika katika siku alizokuwa na safari walipokuwa walipokuwa wametoka katika Beto wakielekea Hebron siku mbili tu iliyokuwa inasalia hapa ndipo tunaona yule ambaye alikuwa amependwa sana na Yakobo, mke, mke wake wa pili aliyoitwa Rahel, yeye akaweza kuwaga dunia. Na unajua jambo hili liliweza kumhuzunisha Yakobo hata katika uzee wake, na hata katika kifo ya chake kule Egypt. Aliweza kuzungumza juu ya jabo hili. Ukikumbuka katika kitabu cha Mwanzo 40 na, na nane. aya ya saba. anasema ukumbuke hapa ni, ni baada ya muda mwingi wameenda uko Egypt na ndipo sasa anasema nilipotoka nilipo nilipotoka nilipokuja kutoka Peden laheri akanizia katika nchi ya nani, jiani, jiani sio mwendo mkubwa kabla ya kufika Efrati nikamzika katika njia ya Efrati hiyo peitwa pobedremo kwa hivyo unaona katika his, historia ya hii familia ya Yakobo Unaona pia katika kufa kwa Lecho kulikuwa ni uzuni kubwa sana ya huyu mzee wa imani. Na ukumbuke ya kwamba huyu Recho ama Raeli ndiye aliyekuwa ameiba miungu ya baba yake Rabani na wakati Rabani alipojaribu kufanya msako kwa hema zote za Yakobo Yakobo alitoa unabii ambaye ulikuja kutimia wakati huu lecho ama rairi alipokuwa anatoa anazaa mtoto wake wa pili. Alitoa unabii gani? Ukirudi nyuma pale utaona uh, wakati rabani alipokuja na kuwafikia katika mlima siku ya saba. aliweza kuonywa na Mungu na kaweza kumkaribia eh, Yakobo na akamu akam aka, akaweza kumpigia kelele kwa nini aliweza kuchukua watoto wake kama mateka na mbona hakuweza kumuagiza ama kumuwalipu awaage na ndipo akamuuliza na hata kama ni hivyo vitu vyote ni vyako hivi bona mumeiba miungu yangu rabani anaonekana ya alikuwa ni mungu ni mtu anaoabudu miungu naye recho hata kama aliweza kujua mungu wa kweli wa yakobo hakuweza kuwa na shughuli na Mungu wa Yakobo alikuwa anapenda miungu ya baba yake hivyo alio aliba miungu hiyo na ndipo Rabani alipokuwa nafanya msako Recho akafanya hila akachukua miungu hiyo akaikalia na akakataa kuamuka na akamwambia baba yake usione kama mimi nakuadharau nina cost ninakataa kuamuka maana nina hali ya wanawake na baba aliposikia hiyo hata hangependa kukaa hapo karibu tena. Hivyo miungu hiyo haikuonekana. Lakini Yakobo alikuwa ametoa unabii. Tafuta saka kila hema hapa na yule utakaokuta na hiyo miungu hakika atakufa. Hakujua ya kwamba kumbe mpendwa wake lecho yeye aliyekuwa na miungu hiyo. Unabii huu ulikuja kutimia Walipokuwa wanaelekea kutoka Betso wakielekea bedrehebu Recho akaweza kupata mtoto mwingine wa pili na mtoto huyu alipokuwa nasaidiwa na yule ambaye ni mzalizaji alipata shida sana na uchungu mwingi na kwa kweli baadaye alipata mtoto na akamuona na alipomuona akamwita mtoto wa uchungu wangu. Aliambiwa usife moyo umepata mtoto wa kiume na akamuona na akamwita Benyoni. maana yake ni mtoto wa uchungu wangu. Lakini lecho akaweza kuwaga dunia Yule unaona sasa Yakobo baada ya miaka mingi bado anakumbuka huzuni hii. Anasema nami na nilipotoka Peden Yaeli akanipia katika nji ya Kanani, piani si mwendo mkubwa kwenda Efrazi, na nikamzika katika njia ya Efrazi hiyo sehemu hii. Kwa hivyo eh, katika hii kupoteza lecho aliweza kukumbuka hata wakati ya Kobo. Na, dipo, wa kukufa kwake Yakobo. Na ndipo tunaelezewa basi Mtoto huyu aliozaliwa na Recho ni mtoto wa pili maana mtoto wa kwanza alikuwa na jina yakobo alikuwa anaitwa Yosefu Joseph na Yosefu alipokuwa bado anaendelea katika maisha yake hawa ndugu zake walirudi wakamuuza na akauzwa huko nchi ya Misri sasa Leto amepata mtoto mwingine na ikikumbukwa ya kwamba jina hili Yosefu alipopewa Ilikuwa inamaanisha ya kwamba Yeh, e, e, Raeli baada ya kukaa miaka mingi bila kupata mtoto, alipata mtoto mwanamume, akamwita Yosefu, ikimaanisha ni ombi lingine aliloiweka kwa Mungu, Mungu ataongeza mtoto mwingine. Kwa hivyo jina ya Yakobo linamaanisha ataongeza mwingine. Na kwa kweli ombi hilo lilijibiwa. Maana wakati huu sasa leo tunaona laeri akipata mtoto naye akamwita mtoto wa uchungu wangu Maana alisikia uchungu na ukamzidi na akaweza kuwaga dunia. Kwa hivyo katika kuvuta pumzi kwake kwa mwisho aliisa aliisa huyu mtoto mtoto wa huzuni yangu ama uchungu wangu lakini baada ya kuzikwa baba yake ambaye ni Yakobo akamuita Benjamini. Benjamini maana yake ni mtoto wa mkono wangu wa kulia ama mtoto ambaye ni nguvu yangu. Katika kitabu cha Mwanzo 35 haya ni ya kumi na nane. Neno linasema ikawa alipokuwa anatoa roho yake akamuita Baniyoni baadaye baba yake akamuita Benjamini Na Raheli akafa na akazikwa katika eh, aya Akaweza kufa na akazikwa katika njia ya eh, ndiyo ndio Be na Yakobo akaweza kuweka nguzo juu ya kaburi lake hiyo nguzi ya kaburi la laheri mpaka leo kwa hivyo basi hapa wakaweza kuendelea na ndipo unapoangalia huyu mzee wa imani wa ile ile Nina, ninataka niwakumbushe wasikilizaji wangu kila wakati kila wakati ya kwamba Mungu ni mwingi wa rehema lakini kile unachokipanda ni lazima utavuna chochote unachokipanda utavuna na ukipanda chuki kati ya ndugu na dada zako ukweli utavuna chuki huyu Yakobo alipanda udanganyivu na hira miaka mingi sana iliyopita lakini tunaona bado anaendelea kuvuna mavuno ya ile ndegu alioipanda katika baada ya lecho kufa aliweza kuchukua safari na katika njia hiyo ya efrem ulipatikana giza lingine liliingilia liliingia katika nyumba hii ya yakobo na ilikuwa ni hali mbaya maana ilifanya mzaliwa wake wa kwanza anyimwe kuwa mzaliwa wa kwanza kwa sababu gani? Maana yeye mwenyewe ukiangalia katika kitabu cha Genesis five verses verses 22 inasema ikawa ikawa Israeli ambaye ni Yakobo sasa ukisikia jina Israeli sasa unajua ni Yakobo akakaa katika nchi hiyo Ruben akaenda akarara na Bilha suria wa babae hili kitendo ambaye hakikubaliki na hakikubalika na hakita kubalika ya kwamba mtoto anaenda analala na mke wa baba yake. Kitendo hiki kilimfanya Ruben Asweze kupata uzalio wa kwanza. Akapoteza uzalio wa kwanza. Na ndipo unapoangalia katika Genesis 40 49 3 na 4. Genesis 49 3 and 4. Wakati huyu mzee alipokuwa akija kufa neno linasema ya kwamba akamwambia Ruben alipokuwa anaendelea kuwaliki watoto wake akamwambia Ruben wewe ndiye mzalio wangu wa kwanza nguvu zangu wewe na malimbuko ya uwezo wangu umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu pia lakini umeruka mtaka kama maji. Basi wewe usiwe na ukuu, yani unaona amenyimwa uzaliwa wa kwanza kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako. ukakitia unajisi ulikipandia kitanda changu. Ni mzee anasema na wakati huu ni mzee mzee mu, wa miaka mingi. Jambo ambalo lilifanywa na huyu kijana wake. Kwa hivyo katika nyakati hizi yeye akapata shida hizo aina mbili katika nyumba hii katika katika njiani na ndipo basi giza likaweza kuonekana katika nyumba yake kutoka sasa kwa kusu, kupoteza mto, m, m, m, mama, poteza mke wake aliyopenda sana, amebaki na mwingine ambaye haku, amependa na hawa masuria ambao walikuwa ni watendakazi aliyokuwa napewa na hawa na hawa wake zake kwa mashindano. Na ndipo basi ikawa ni shida kubwa sana kutoka sehemu ile. Na basi baadaye akakuja katika sehemu iliyoitwa uh, mama Mama ni mahali ambaye aliacha baba yake na akaweza kufika mpaka hapo mama ambaye ni, ni, ni, ni kwa jina nyingine inajulikana kama ni Hebron mahali Abrahamu na Isaka walipokaa Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo 30 na 5 aya 27 Yakobo akaja kwa Isaka baba yake Babae huko ma, mama mji wa Aba hiyo Hebron walipokaa ugenini Ibrahimu na Isaka hapa akaendelea kukaa katika kumbe baba yake alikuwa bado hajakufa lakini maskini mama aliyeweza kumuongoza huyu kijana kuweza kumhadia baba yake mama alikuwa ameaza hivyo ni kusema ya kwamba ndambi walio shirikiana na mama yake hata kama mama yake aliungama na kuitubu lakini alikuwa uh, hakupata nafasi ya kuona mwanawe tena yakobo aliporudi nyumbani alikuwa sasa mama amekufa lakini baba alikuwa bado na ule upofu na alikuwa bado yungali hai kumbuka ni zaidi ya miaka 20 ilipopita Tangu wakati ya yakobo alipotoka katika nyumba hii na hapa akakaa katika maisha yote ya baba yake aliyoendelea kuishi hivyo baba yake ambaye aliyokuwa ni kipofu hapa alikuwa amefurizika kuona huyu mtoto amerudi tena baada ya kuwa nje kwa muda wa miaka mingi na baada ya kuona ye alifiwa na mke wake, na sasa ukumbuke Esau sio mtu wa kutegemewa sana. Hivi mzee alikuwa anaonekana alikuwa na shida. Hivyo alishukuru kumwona Yakobo amerudi na akaweza kuishi ye katika wakati wote alipoweza kuishi hapo, akiwa na huzuni ya kupoteza mpendwa wake ambaye ni mama yake Yakobo. Ndipo basi Badae ukiangalia katika, katika kitabu cha hicho uh, cha cha mwanzo mwanzo 35 na nasema haya 29 na kwa basi Isaka akakata roho naye akafa akakusanyika kwa watu wake na mzee naye akiwa mzee ameshiba siku Esau na Yakobo wanawe wakaweza kushirikiana katika kuzika baba yao. Ungezania sasa hapa ndipo e, vuta kuvute zingeweza kupatikana. Kwa sababu gani? Kumbuka ya kwamba Esau baada ya kunyang'anywa uzalio wake wa kwanza na huyu ndugu yake aliapa na akasema baba yangu atakapokufa na baada ya kumaliza kuomboleza nitamua ndugu yangu na, na na mawazo haya ndio iliyomfanya rebecca aweze kumwendea kobo atimuarifu ya kwamba ningependa huyu mtoto atumwe kwa ndugu yangu huko akaoe huko maana ningependa aoe kama hao wake wa Esau wanao nisugua hapa. Hii mwanangu akioa tena hapa, mimi nitakuwa wapi? Huyu huyo huyo wewe Rebeka, alidhania ya kwamba angeishi miaka mingi na alidhania ya kwamba babu wake ndiye atakufa kwanza. Kumbe yeye alikuja akafa hata kabla ya Yakobo ya, ya Isaka kufa. Na akabaki Isaka akiwa na Ron Na sasa hapa hawa watoto wawili haungetarajia wangeshirikiana katika mazishi ya baba yake Yao, lakini ungetarajia ya kwamba kutakuwa na vuta ni kuvute. hukuwe Esau akiona sasa huyu kwa sababu alipotea ali na amerudi, alijua ya kwamba sasa baba yangu ndiye anakuwa anataka sasa alidhi, lakini walishirikiana. Mungu aliongoza Yakobo na karudi na kaweza kusika baba yake. Na hata kama Esau alikuwa anatarajia kuwa nafasi ya kuangamiza baba yake nyakati hizi, mambo ilibadilika na ndipo Yakobo naye akaweza kutumia hekima. Akamwachia mali yote ya baba yake ambaye esau alikuwa anamtazama sana na kwa sababu yeye alipata kile alichokitaka kuwa yeye ni, ni mkiongozi wa kiroho akampatia ile hali anaia esao aliyokuwa anataka mambo ya ulimwengu huu Wapendo wa mara nyingi hata sisi tunakuwa kama Esau tunaangalia mambo ya ulimwengu huu tunasahau ya kwamba sisi ni wageni na wasafiri tunasahau ya kwamba hapa si kwetu tunasahau ya kwamba vitu vya dunia hii vitakwisha Esau alikuwa nata, natazamia mali ya ulimwengu huu na aliipata lakini yakobo alipata mali ya ulimwengu huu na akawa anatumaini ya maisha ya uza, ya, ya, ya usoni. Na ndipo neno linasema ya kwamba mambo yalibadilika sana na kwa sababu ya kobo alikuwa ni mwenye hikima, hekima, hekima akamwachia mali yote na ndipo Esau akafurahi maana hiyo tu ndio ulizi alio peke yake na Yakobo akalidhi mambo ya kiroho. Na kwa hivyo sasa ikawa hakuna chuki, hakuna hofu, hakuna chochote kile. Na ndipo kwa sababu walikuwa na mali nyingi. Ukikumbuka Yakobo amekuja na mali nyingi sana. Hesao naye amepewa mali yote ya baba yake. Hawangeweza kupata nafasi ya kukaa pamoja pale. Ibilia inasema hivi katika kitabu Ninety ya, ya 92 na sita. aya ya nane. 8 Esau akakaa katika mlima seri ese ndiye aitwao Edomo Mungu ambaye ni mbariki Mungu ambaye ni mwenye mibaraka ni mwenye mibaraka tele akaweza kumbariki Yakobo mambo ya ulimwengu huu na akaweza kumfasi nafasi ya kuwa mlizi wa mali ya wakati unaokuja na hivyo ndivyo ninataka nikuambie mpendwa msikilizaji wa neno ya kwamba kumbe ukimchagua Yesu na kuchagua neno lake Utabalikiwa katika ulimwengu huu na pia utabalikiwa katika ulimwengu una okuja Mungu aliweza kuruhusu hata watengane kwa sababu ya mibaraka ya Yakobo. Ndipo basi Yakobo akaweza kuwa mlidi wa mambo ya kiroho. Nimi ningependa niweze pia kuwa kama hii ya Yakobo ambaye Mungu amesema wale wote watakaoweza kurizi ufalme unaokuja ni wale tu watakao kuwa wamepokea imani ya Ibrahimu, aliyemwatia Isaka, Isaka akamwatia Yakobo, na yakobu alituachia sisi tulio wa Kristo wa wakati huu. Anasema ya kwamba Mungu ambaye tunazungumza juu yake alioumba mbinguni, nchi, bahari na chemichemi. Ni Mungu ambaye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu ambaye alitoa hadi zake. Anasema wote watakaoweza kuwa na imani kama Ibrahimu, watakuwa walidhi pamoja na Ibrahimu, na Isaka na Yakobo. Ningeomba Bwana anisaidie ili niweze kuangalia mambo ya nao kuja niachane na mambo ya wakati huu ya muda tu na kwa sababu ninajua hata na wewe hivyo ndivyo ungependa ningependa tunapotamazisha neno litaendelea tuweze kuomba kwa pamoja na Mungu atujalie kuwa pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ulimwengu unaokuja hebu ikiwa hilo ndilo ombi lako tuweze kunyenyekea hili zote tuweze kuomba kwa tuombe baba katika jina la yesu tunashukuru kwa sababu wewe unatuanzia mawazo mazuri mawazo ya kuendelea mbele tunakushukuru kwa sababu hata kama sisi tuatenda dhambi kiasi gani wewe unatupenda upeo ulimweza kumkubalia Yakobo hata kama alikuwa muovu na hata kama alitenda dhambi za hila na ukaweza kumsaidia katika wakati wa ulimwengu huu na ukampatia tumaini la ulimwengu unaokuja wasikilizaji wangu pamoja nami tunaomba ombi hili ya kwamba tukipata kibali mbele zako Bwana uendelee kutulidisha imani hii ya Ibrahimu ya Isaka na Yakobo na tuweze kuenenda katika njia za kulifuata neno, kwa kuwa hili neno ndilo walilolifuata na ndipo wakaweza kuwa marafiki zako. Nasi tunatualifu ya kwamba tukifuata neno na kama vile neno lisimama linavyosimama, hata na sisi tutasimama. Unapo tubaliki kumbuka radio hii ya Baguzi Global Radio, na hawakisikilizaji wetu kila mahali waliko duniani. ukawabaliki na kuwafanikisha na kuendelea kuandaa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Niyombi letu la unyenyekevu. Na tunaomba katika jina lake Yesu mokozi wetu. Amina. Ah, sana mchungaji Geoffrey Ngige katika makala haya muhimu kabisa. Ni hakika Mungu wetu ni wa ajabu. Na bado kitu tu tutamuona mawinguni Bonde wanatamatisha na wimbo wao. Bado kitambo tu Ukipenda kutuandikia ujumbe ndugu mpendwa ndani ya EGRFM kutempa ta mchungaji Geoffrey 2532136060 2532136060 na umpate moja kwa moja kwa mingi bagcheckglobalradio.com bonyeza CD kwa aya sana ulo nacho <muchas> kameusi Ulipakira mmoja shika sana ulo nacho kamwe usinyamanye elewa uchira wetu kona ni mwake ulipakira mmoja pale kitambo tu nje Yesu mawi guri na jeshi la miguri itongo tu na Yesu jamwe na Yesu mwinguni akijana yeshi la mnguri kutuniza ahadi yake ndo kitanga tu na mwa ndo kitanga C'est non pain de kwa makala ya shiku ya leo hadi hapo wakati mwingine ambapo tena tutapata makala haya muhimu kabisha na neno litashimama. Ah, wana ya wani, wanajulikana kama tumaini HD Choir katika wimbo wao wa kuwa hakika neno hili litashimama. Hadi hapo wakati mwingine karizamata shiku ya leo. Majina ni Uraina Ontili ndani ya abakshiglobalradio.com. Ah, 21320104450 213 40100952477 Daniabugshi Global Radio Litosimomo Litosimomo Wana umingine Global Radio. Mtolini mizoni na wako Mchunguo yakupatayo yanayokunyo moyo atapeni Mungu amekusabaa ninonitaribu na kishuwe usafi si mambo